У 21 столітті той вечір був дощовий, і коли я добрався до бару, на мені жодної сухої нитки не було. Батька я застав удома. Він сидів за столом, обхопивши долонями пляшку пива, тож я підсунув до нього стілець, сівся поруч і, витираючи обличчя серветкою, почав свої вигадані історії про те, як провів день. Я дізнався про брехню одну цікаву річ. Чим більше ти брешеш, тим легше брехати. Він майже не слухав мене. «Ммм, цікаво», – казав він, відводячи очі, і знову прикидався до пляшки. «Що з тобою?» – спитав я його. «Ти й досі на мене дуєшся?» «Та ні, нічого подібного». Він хотів був пояснити, але змахнув рукою і замовк. «Все одно це дурниця. Татку, скажи». «Та я...» Я про того типа, що з'явився тут кілька днів тому, і ще один орнітолог. Він твій знайомий? Батько похитав головою. Ніколи не зустрічав його раніше. Спочатку мені здалося, що він такий собі ентузіаст-аматор, але він вперто приходить на одній й ті самі місця, одній ті самі місця гніздування і робить нотатки. Він знає свою справу. А коли сьогодні я узрів його з кліткою для кільцювання та з хижаком, я второпав, що він справжній профі. Хижаком? Це бінокль такий, серйозна штука. Він кілька раз зіжмакав і розправив паперову серветку на столі. Явна ознака того, що він нервував. І це тоді, коли мені здалося, що я є першовідкривачем цієї популяції птахів. «Мені дуже хотілося, щоб моя книжка стала чимось особливим». І тут з'являється цей мудак. «Джейкобе! Тобто цей негарний чоловік. Сучий син, короче». Батько розсміявся. «Дякую, синку. Розвеселив». «Твоя книга однаково стане особливим явищем. Ось побачиш». Заспокоїв я його. Батько знизав плечима. «Хто знає. Хотілося б» але його голос лунав невпевнено. Я достеменно знав, що трапиться далі, бо це вже стало незмінною частиною абсурдного замкнутого кола, в яке потрапляв мій батько. Спочатку він по-справжньому загоряється якимось проєктом і безупинно місяцями говорить про нього. А потім неминуче виникає якась мікроскопічна проблема, що ставить палиці в колеса блискучого плану, і замість вирішити цю проблему, батько дозволяє їй поглинути його. Грандіозний проєкт враз скасовується, він знаходить новий, і цикл повторюється наново. Мого батька дуже легко розчарувати і відбити бажання докладати зусилля. Саме через це він і мав у своїй шафі з десяток незакінчених рукописів. Саме через це він так і не відкрив орнітологічної крамниці, яку збирався започаткувати разом із тіткою Сюзі. Саме через це він мав диплом бакалавра азійських мов, хоча жодного разу так і не побував в Азії. Йому було 46, а він і досі не знайшов себе в житті, і досі намагався довести, що може обійтися без материних грошей. Насправді ж, він потребував доброї, напутньої розмови, але я не мав ані бажання, ані морального права таку розмову починати, тому спробував змінити тему розмови. «А де зупинився цей кайфоломщик?» – спитав я. – Мені здавалося, що наші номери єдині на острові. «Наскільки можна судити, він живе у наметі», – відповів батько. «І це в таку погоду?» Він щось типу стійкого орнітологічного солдатика. Суворі умови життя і роботи наближають тебе до об'єктів досліджень, як фізично, так і психологічно. Ну, через терни до зірок, щось типу того. Я розсміявся. «А чому ж тоді йти не отаборився?» – спитав я. І відразу ж пожалкував. «З тієї самої причини, чому, скоріш за все, не вийде моя книга?» Завжди знаходиться хтось впертіший і відданіший своїй справі, ніж я. Я не мав на увазі саме це. Я хотів лише сказати, що Цссс, Батько заціпенів і крадькома зиркнув на двері. Поглянь, але не показуй, що ти робиш це навмисне. Він щойно сюди увійшов. Я прикрив обличчя розгорнутим меню, і крадькома зиркнув через край. На порозі з'явився неохайний бородань і, озирнувшись довкола, погупав ногами, струшуючи з чобіт воду. Він був убраний у кепку дощовик, темні окуляри і те, що при уважнішому розгляді, виявилося кількома куртками, вдягненими одна на одну. Це робило його опецькуватим і злегка химерним на вигляд. «А мені подобається його імідж, такого собі волецюжного Діда Мороза», – сказав я пошепки. «Такий імідж дається непросто. Наступного року він, напевне, увійде в моду». Батько нічого не відповів. Чоловік поважно пройшов до бару, і розмови довкола нього помітно стихли. Кев спитав, що він хотів би замовити. Чоловік щось відповів, і Кев подався в кухню». Чекаючи на нього, новоприбулий дивився прямо поперед себе. А через хвилину Кев повернувся і подав йому собачу сумку, тобто торбу з їжею. Він узяв її, поклав на стійку кілька купюр і рушив до дверей. Перед тим, як вийти, чоловік зупинився і повільним поглядом обвів кімнату. А потім, витримавши довгу паузу, пішов. «А що він замовив?» – гукнув мій батько, коли за незнайомцем зачинилися двері. «Та кілька бівштексів!» – відповів Кев. «Сказав, що йому байдуже, як їх приготують, тому я їх нашвидкоруч і підсмажив. По кільканадцять секунд на кожен бік. Він навіть не думав нарікати!» Присутні в барі забурмотіли, обговорюючи новину, і гучність їхніх розмов знову зросла. «Сирий бівштекс!» – сказав я татку. Мусиш погодитися, це дивно навіть для орнітолога. Може він просто сироїд, відказав він. Та отож, а може йому набридло харчуватися кров'ю ягнят? Татко підкотив очі до лоба. Той тип, вочевидь, має гасову плитку. Скоріш за все, він воліє коховарити на свіжому повітрі. Під дощем? І чому це ти його захищаєш, до речі? Я гадав, що він твій непримиримий ворог. «Не сподіваюся, що ти мене зрозумієш», – відказав батько, «але буде краще, якщо ти з мене не насміхатимешся». Він підвівся і рушив до стійки бару. За кілька годин батько, від якого тхнуло спиртним, нетвердою ходою пішов нагору і впав у ліжко. Він заснув миттєво і несамовито захропів. Ухопивши плащ, я вирушив на зустріч з Емою, бо тепер міг не ховатися. На вулицях було тихо і безлюдно. Мені здавалося, я чув, як падають крапельки роси. Небо вкривав тонкий шар хмар, крізь який пробивалося достатньо місячного сяйва, щоб освітлювати мені дорогу. Коли я вибрався на кряж, по моїй спині побігли невеличкі холодні мурашки. Я обернувся і побачив, як з далекого горбка за мною хтось спостерігає. Він притиснув руки до обличчя, а Лікті розвів в різні боки, наче у бінокль дивився. Спершу мені подумалося. От чорт, я таки попався. Бо мені здалося, що то стоїть на чатах якийсь фермер, зображаючи з себе детектива. Але якщо це так, то чому він не наближається і не висуває мені претензій? Чоловік і далі стояв і дивився на мене, а я теж стояв і дивився на нього. Нарешті я вирішив, якщо вже попався, то попався. І тепер хоч так, хоч сяк, а чутка про мої нічні походеньки неодмінно дійде до мого батька. Тому я підняв руку, показав чоловікові середній палець і війшов у прохолодний туман.